Surja, Elmaun, Mekase, Shtadvarje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmitë, më shirë plotit, a e ke parat të që mohon ditën e logarisë? Ky është a i që i dëbonë ashë për jetimet dhe nuk nëzitë që ti jepe të shqim të varë frit. Mjerë për ata të cilët kur falen, janë të pa kujdeshëm për namazet, të cilët duan vetëm që të duken dhe nuk u japin dihmë nevojtarve.